От ікон образів, хто з І як їх тільки минули мародери, котрі пару раз до кукурічок навідувались, подумала Зінаїда Антонівна, кинувши погляд на стіни. А в бабиному узголів'ї, на бельці старого облущеного залізного ліжка стремів, чи не Спасівський, пучечок колосся і маківка, обрамлені букетиком засохлих польових квіток. Пучечок-букетик – це одвічна українська якебана – Селився до бабиної голови. Зінаїда Антонівна подумала, що баба Пріська, певне ж, не раз у своїй щоденній самотині торкалася до цих ворсинок і сухих полюсток, гладила їх своїми старечими пальцями цурпалками, і їй ставало легше, не так самотньо і боляче. А може вона згадувала жнива, поле, пісні чоловіка і дітей серед поля, себе край шляху, коли проведала чоловіка на війну, Колоски, які крадькома виносила з того ж поля, тільки вже посіяного, сплетене із житніх, що й на вижитих стебель перевесло. То таки моя правнучка була? спитала баба Пріська. Ні, то інша жінка, сказала Зінаїда Антонівна. А я думала правнучка, баба ледь плямкала потрісканими губами. То ви те провідати мене прийшли? «Дивина і така чорна! Це то мені привиділося!» «Ні, Прісько, пані Прісько!» – сказала Зінеїда Антонівна, яка «Я вам, пані, баба!» Як же її по-батькові, – міркувала вчителька. Подих її забирав тяжезний запах, і тут в хаті щось сталося. Вона, мов би, посвітлішала, хоч мала потемніти. То до хати знов вступила та умірембель. «Таки на Любку не схожа», – сказала баба Пріська. Зінаїда Антонівна до Таумі. «Я ще не розпитувала. Допитати?» Таумі подивилась на неї вкрай сумно. Щойно вона виблювала посеред чужого напівдикого села. Її всю трусило. «Я зараз», – поспішно сказала Зінаїда Антонівна і до баби. «Ми приїхали до вас розпитати. Ви найбільше, певно, знаєте в селі». Чи тут відомо було про якусь місцеву відьму, яку знали колись у селі. Відьму, відьму, баба спробувала звестись на лікті, впала на подушку. Нащо то вам? Ось наша гостя хоче дізнатись. Не треба, сказала баба, не чіпайте. І потім до Таомі. Я б їй могла розказати. Ти внуцю по-нашому знаєш? Ні, відповіла Зінаїда Антонівна. Хіба я перекладатиму? Ой, лишенько. Баба заплющила очі, відвернулася, лежала на чимрець. Що будемо робити? Спитала Таумі англійською. Не знаю, відповіла Зінаїда. Ходімо, може в когось іншого запитаємо. До побачення, бабусю, вибачайте, що потурбували. Та коли вони були вже біля порога, стара гапониха раптом вирухнулася, шарпнулась, знову попробувала звестись. «Останьтеся!» – сказала хрипко. Як вони спинились, пальцем ткнула. «Та їдна останця!» «Та, що біла, раз моя внучка по-нашому не знає!» Та у міг Георгій Семенович покинули душну затхлу хату. Зінаїда Антонівна вернулася, присіла на край ліжка, куди показала баба рукою. Баба почала не відразу, спробувала прокашлятись, та тільки натужно зарипіла. Зінаїда терпеливо чекала. Врешті-решт баба Пріска узвалася. Так їй розказували. Навіть не мама покиньє, а бабця Вляна тоже прожила царстві Небесної дев'яносто з гаком готків. Ну да, то вже як старі були, якось вони лісом йшли з кошиками – Ягід набрали, то баба вляна і сказали, як дорогу перехрестя, що за кукарічками, де лісова дорога на вулицю, коло гірки лісної, де ще груша стара була, росла збоку. ну, моти не знаєш, бо ж не м'ясна я, минали. То як те перехрестя проходили, баба й мовили, обменемо, внучко, це місце боком, бо тут казали мої баба, що їм їхня мати, а мої бабці казали – не помню, то колись давно ще за панського часу. та де там за панського, за польського, ну то як я вже розпитувати почала своєї далекої цікавості, то кауть баба блямна, за польського врем'я перед французом отого, що в цієї місця колись проходив, то давно тоді в силі відьму забили. Ну і щоб шкоди після смерті не робила, то треба було не тихо гілька осикового їй у груди вбити, а й опустя похоронити на перехресті лісових доріг. Тоді значиться вже ніяким ділом, ніяким потогом спут землі не встане. Навіть найтемнішої ночі це як місяць вельми великий світить. Ну, ми йоминули те перехресті, бабця перехрестилися, сплюнули три рази. Я оглянутись спробувала. «Боже, цікаво, як то відьма там лежить, і це її не побачу. А вони кажуть, не озирайся, бо очі неї не можуть з під землі світитись. Вред мої не зробить, там вночі може й приснитись. Ну, я дещо про відьом чула, й від бабці, й от сусідських дівчат, але про тою відьму ніц не. Вони ніколи не розказували. Мой не знали, а мой боялися чого. Ну, а я тоді казала натужно баба Пріська, боялася довго заснути, щоби тая відьма не приснилася. Все виділося, що у вікно вона, окаяниця, заглядає. До знеможення себе довела, бабця вляна мусили яйце на голові та плечах викачувати і сон до хати вечорами закликати. Ну, а мама, покійні мої, за те їм, що про відьму сказали, дорікали. А бабці строго настрого наказали, аби мені ніц більше не говорили. Ну, бабця й самі не ради булей. Не знаю ніц і все. Ти кораз так і сказали, щоб я раз влияння і відьма на мене таки мала і вечернього врока наслала, їдну хату в селі обминала, бо тамочки живе праправночка, це як там відьмина, бо мала та відьма дочку від пана Нагуляну. Ну, казали бабця це від пана це вчителя, що вчив панських дітей. І коли оточили люди хату, бо хтось посчитав, що діти в кукурічках стали вмирати від злої відміної сили, то дівчинки в хаті не було. Казали, що бачили, як той вчитель нібито перед тим раночком дитину до панського маєтку у вулиці віз. Ну, то таке. От і все. Баба вмовкла, важко дихаючи, відкинулись на подушку. Очі її закотилися, тіло здригалося, мов у конвульсіях, а може і справді в судомах. Зінаїда Антонівна злякано дивилась на неї і не знала, що казати. «Іди вже, дитину!» – прожептала баба Пріська. «Я все сказала!» Зінаїда звелась на ноги, що здались, наче не її, такі були ватяні й водночас важкі –